Välkomna till podden A-ordet, en anarkistisk podcast och idag är jag och Jonathan inte själva utan vi har Natanen med oss. Hej Natanen! Hej! Hey, Välkommen till podden. Tack. Vad ska vi prata om idag Jonathan? Nu är jag en sån här radiogrej. Vi ska prata om veganism. Ja, det är jag har min min vi inte gjort innan. vi är hemma hos en livslevande vegan. Wow. <laughs> Det här är ett avsnitt till och med Det är mm. lyssnare som har hört av sig och önskat att vi ska prata om veganism Wow Så att det är ju jättekul Vi ja. tänkte börja med en veganrunda Vi ska få berätta, eller alla tre vi ska säga vad vi har för relation till veganism Men jag kan börja så får Natana att avsluta okay. Det är, jag har lite så här, jag ser upp till veganer men jag är lite för lat själv För att släppa lakt- och Och sen så Tycker jag att det inte finns några principer Som inte har undantag typ. Det är väl lite viktigt för mig Så att det har hänt att jag ätit kött Just nu så är i en period där jag säger Nej jag ska inte äta någonting som Typ är animaliskt om jag inte måste Men äter ändå mjölk och äg ibland mm. Typ så Och honung kommer jag aldrig släppa Ja Oj, honung är alltså jätteviktigt. Alltså det är, jo men det är ju jättegott och så är ett alternativ till socker och mm. jag gillar bin. Ja, det är ju verkligen en knäckfråga men det kanske man kan prata om en annan gång. Så här, mm. Vi har ja. tänkt att vi ska prata djurrätt någon gång och då borde vi ta upp honungsfrågan ja, och, det och beans, det. Beans rätt till att inte producera honung åt oss. Exploaterade mm. bin. Jag är inte heller vegan och jag har önskat att jag vill velat bli vegan och haft ambition att bli vegan jättelänge så blir jag aldrig det. Därför att jag vet inte, jag vill lat eller någonting. Och så gillar jag ost som alla andra människor. Man blir faktiskt beroende av ost har jag hört. Mm. På riktigt. So, this would all lead us to easily conclude that cheese is physically addictive, right? I mean, it has opiates in it for God's sake. Men eh, jag försökte veganfasta i år under den kristna fastan. Eh, men jag bröt den hela tiden. Det är helt sjukt. Jag kanske var vegan i fyra dagar. Men du kanske kan övertyga oss idag. Det är krångligt. Fast det är inte krångligt. Jag äter mest vegast men är aldrig helt vegan. Hur gör du Nathan? Okay. Jag har varit vegan i eh, två och ett halvt år tror jag. Och var varit innan det. Eh, och försöker vara mer eller mindre strikt vegan. Eh, men jag är inte alls intresserad av, av att liksom allting måste vara vegast som jag... Äter liksom, jag är inte så noga med öl till exempel. Ibland får jag säkert i mig eller sådär. Men jag tycker att det är en bra strävan att försöka undvika ja, att ta del av djurs lidande. Liksom. Så därför är jag vegan. Just nu är vi också i Sveriges Veganveckan Malmö. Eh, och där är det superlätt att vara vegan. Det är, är alltså så tycks... att det här är den bästa platsen i Sverige för veganer? Jag tror det. Jag vet inte. Jag har bott här en vecka. Men mm. eh, det sägs ibland och det känns så. Nu ska du få en jättekonstig fråga. Det finns en fantastisk film som heter Scott Pilgrim vs. The World och där har veganer superkrafter. Over what? I partake not in the meat, nor the breast milk, nor the ovum of any creature with a face. Short answer, being vegan just makes you better than most people. Bingo. Om de inte bryter mot veganismens principer tre gånger. För då kommer veganpolisen att ta ifrån dem deras superkrafter. Så annat har du hunnit få några superkrafter <här> Nej under <här> den tid som Men Det är en sån avart som många ändå seriöst tänker tycker jag i veganrörelsen. Att, att man blir inte bara en bättre människa utan får så här ultimat syn. Man kan aldrig bli sjuk, man lever typ på länge som helst. Alla de här fruktansvärda fördomarna tycker jag. Jag har tyvärr egen syklafter. Det skulle vara kul att kunna vara osynlig, men veganismen har inte hjälpt. Inte en kanske. Inte en. Jag har bara varit så kort period då. I mm, fall. Det kanske kommer. Mm. Pita hade ju någon alltså, så här amerikanska så mm. P-E-T-A, jag vet inte vad det står för. Men de hade en film som där undertonen var att man blev bättre älskare av att, ha, av att vara vegan. Det är möjligt, vem vet. People for ethical treatment of animals, tror jag. Men alltså, det är ju ganska mycket begrepp med vegan, eh, vegetarian, laktoav och finns pesketarian finns också. Mm. Eh, kan du hjälpa oss att reda ut dem lite om det är någon som liksom inte riktigt känner sig bekväm med dem? Eh, jag tänker att eh, vegetarian är liksom egentligen hela spektrat, alltså olika grader av vegetarian. Så vegetarian är kanske otydligt ordet. Men med vegan är då att man inte vill äta någonting som djur har krävts, alltså djur, djurens stöd har krävts för att tillverka produkten tänker jag. Och sen är det skillnad på, på att bara äta veganskt, alltså äta växtbaserat och att ha en vegans livsstil till exempel. Eh, och då kan man undvika allt som i hela livet som kräver djurslidande. Sen är det väl lagt ovo. Det enklaste kanske är som ofta är att man inte äter själva djuret men man äter saker som kräver produktion, till exempel ägg, mjölk, ost och så vidare. Och så har vi pestet här ja, om det är att äta fisk mm. Eller mm. hur? Mm. Att äta lactobor plus fisk då. Och skaldjur. Och skaldjur. Mm. Ja. Men allt det här handlar väl om hur mycket man vill ta del i djurproduktion, liksom. tänker jag. Mm. Är det något begrepp som du tänker på som vi har missat? Jag tycker inte begreppet är så intressanta. Men att ju använda växtbaserat eller plant-based är, är ju viktigt för att det är en skilja linje. Om man, ja, lite som har med reellemdans grejerna att göra. Om man vill äta så många hälsoveganar till exempel, äta vegansk kost eller om man vill ingå i hela vegan-communityt som vill skapa en vegansk samhälle eller någonting. Det blir ju en väldig skillnad. Du är till och med med i en vegansk förening, föreningen Vildåsnan. Vill mm. du berätta lite om den och kanske reda ut om du representerar dig själv eller Vildåsnan i det här, mm. här podden? Då vill jag vara att representera representerar mig själv. Mm. Och vem är du? Jag heter Nathanael och bor i Malmö. Jag är socionom och har varit vegan i två och ett halvt år. Typ så. Men Vildåsnan säger att den är en vegetarisk förening som uppmuntrar ofta till veganism. Men det heter ändå vegetarisk förening. Jag har varit med i styrelsen tidigare och just nu är jag med i valberedningen. Det är en jättebra förening och enda vad jag vet som lobbar just för eh, en kristen-vegetarisk kosthållning i församlingar och bland kristna. Väldigt viktigt att den finns. Gå med där om ni inte är med. Vad gör vi då? Alltså, åker ni på riktigt runt och Eller åker de på riktigt runt och lobbar i församlingar? Eller? Det händer. Just nu mm. är jag inte superinsatt i självstyrelset arbete. Ja. Men grunden är att vi vill ha lokalföreningar. Eh, och så finns det då en styrelse också på riksplan. Ibland har vi kunnat festivaler. Ibland är församlingar. Eh, ibland skriver olika texter. eller håller seminarier. Samma Franciskusdagen och andra. Viktiga dagar och sådär. Men stöttar, ofta stöttar enskilda kristna personer i sina kontexter som försöker vara veganer och kanske påverkas i församling och så. Vilket ju kanske inte alltid är så lätt. Mm. Vildåsnan har en väldigt informativ hemsida. Mm. Så att det är bara att googla Vildåsnan kristen vegetarisk förening. Borde de dyka upp? Mm. Absolut. Hur många är ni? I föreningen? Eh, jag vet inte riktigt, det var 150 någon gång. Men det kan man lätt hitta. Okej, men då vet vi lite om Vildås namn och om dig och vad vi pratar om. Men jag tänkte att jag ska prata lite grann om så här reaktioner. Hur, hur brukar folk reagera när du... Du kanske inte säger, går runt så här och säger att du är vegan, men om, om du skulle berätta att när jag är vegan. Mm. Hur brukar folk reagera på ditt kostval? Liksom? Alltså de enda som reagerar negativt är nästan är kristna, lite konservativa personer. Som tycker att det är liksom obiblist eller så att äta är veganskt. Eller tycker att. Ähm, jag vet inte. Men då brukar bilen. de köra för, med för argument då. Ja, men det står i Bibeln att man ska ta fisken och äta den. Och ge så stort kött och massor av grejer. Väldigt klassrika mm. argument. Eh, men, men det är väldigt, väldigt få som är negativt tycker jag. Och sen är jag inte en person som är så pushy. att tar nästan själv aldrig upp. liksom... Frågor kring veganism och jag tycker inte det är så spännande att överhuvudtaget huvud övertyga folk om saker. Alltså den typen diskussion att föra in någonting och bara kasta in och sen nu borde du stå till svar för mig varför du inte lever på ett visst sätt som jag tycker att du borde leva. Jag tycker inte det är kul eller viktigt. Men de flesta reagerar väldigt positivt faktiskt. Och jag är mycket oftare med om att andra personer tar upp frågor kring veganism jag hade en kollega ganska nyligen till exempel som kom till jobbet en dag mitt jobb och sa att jag såg en dokumentär om mjölk och Jag ska aldrig mjuka mjölk, det är vidrigt. Och så blev det som att hon drev hela den kampen i hela huset. Och jag bara typ satt tyst och njöt lite. Jag tyckte att det var ganska skönt att så här, de argumenten går hem. Jag behöver bara säga, jag kan vara där om någon vill fråga någonting. Mm. Det kan vara ganska skönt om man inte är... Om, om någon som inte är, är vegan, eller jag som då är vegetarian, mm. eh, om någon annan driver den. För att då blir man inte den jobbiga veganen slash vegetarianen, mm. utan man blir en inom in situationen en vettig människa mm. som säger ett vegan vegetarianargument. argument mm. Det är väldigt skönt. Ja, precis. Jag är ofta med att vegetarianer kommer fram och vill argumentera lite försvara sig om varför man egentligen inte är vegan. Och det är så fruktansvärt tröttsamt tycker jag, att vara någon sorts allas liksom, matsamvete. Men det är roligt när folk är intresserade. Helt klart. Men inte när man ser den själv som ett hot kring någonting som är liksom, bättre. tråkigt. Något som jag har råkat ut för några gånger är att folk har ganska mycket åsikter om mm. veganska eller vegetariska halvfabrikat. Och tycker att... Om du ska äta någonting som ser ut som korv, då kunde du äta vanlig korv. Mm. Istället för att hitta på någon hittepå på korv. Mm. <laughs> Jag tror att min mamma brukar säga med det argumentet. Mm. Hon var, varför ska det liknas ut när det inte är det? Det en särskild ja. dröm. Ja. Mm. ja, det är väldigt rättssant. Och du bygger mycket känslan på att veganism liksom liksom ska vara en hel subkultur som inte på något sätt deltar i majoritetssamhället. Och... Man ska liksom skapa allting själv. Som att liksom korvformen har någon copyright eller något sånt. Mm. Det är ju väldigt märkt argument tycker jag. Mm. Och lite så här sektig känsla i eller Sen kring sådana tankar tycker jag. Det jag tycker mest är folk som inte är vegetarianer. Som tycker att man lite har snott korvkonceptet. Mm. Och gjort någonting. Alltså egentligen borde man kalla det för så här organisk cylinder av korvkaraktär istället för att kalla det för sojakorv. Mm. Typ. Det är lite ja. som karaktär, dryck med siderkaraktär. Ja, ja. ja men, typ så. Ja. Annars brukar man få ovetenskapliga argument om så här, att, att eh, kötsubstitutet är gjort på soja mm. och så har personen ingen, ingen kunskap om att eh, djur också äter soja. Mm. Mycket mer än vad det skulle kunna få plats i, mm. eller vad jag någonsin skulle kunna trycka i mig. Liksom. Mm. Men det är också tröttsamt. Eller det är konstigt att tänka också den liksom stora veganproduktionen av produkter som sker nu. Att den skulle bara hitta på allting från grunden. När liksom köttindustrin har på hur länge som helst experimenterat fram olika typer mm. av former och maträtter och så här. Att inte få använda den kunskapen eller den idén om vad matlagning är. Det är jättebra att vi kommer mer produkter. Men vi kanske ska prata lite mer om. Om vegan-subkulturen versus att bara äta veganskt. Mm. Men skulle du säga att, så här, att att vara vegan är det mer än bara så här, ett kostval? Vad, vad lägger du... Tycker du att folk som är veganer borde göra den här helhets... Eller det är kanske konstigt att prata om vad folk borde göra. Mm. Men hur ligger alltså, hur det för dig och vad, vad tänker du liksom, om ifall veganism är, är mer än bara eh, kosten? liksom? Mm. Men för mig har jag inga åsikter om hur veganer är. Alltså det är, det är bra med personer som äter veganskt. Det behövs fler som gör det och så vidare. Men jag skulle aldrig moralisera över hur pass redan vegana personer är. Eller så här. Ha åsikter om hur veganer beter sig kring kost överhuvudtaget. Jag, jag blir inte. Jag tycker inte man ska lägga sig i liksom varandras livsval på det sättet. Men att vara vegan är ofta framförallt från majoritetssamhället, tycker jag, men också från veganer. Och sen mycket mer än att bara äta veganskt. Och också det liksom lite hat som finns mot hälsoveganer som ofta bara handlar om kosterna och inte hela livstiden. Och inte liksom kärlek till djuren eller övrigt klimatengagemang eller så. Um, ja, det är absolut flera delar som verkligen inte bara handlar om produkter utan hur man beter sig. Kan man vara vegan och och så här Troligtvis inte. Inuti typ alla, och så här, vilket är rimligt, men vi fattar, det handlar inte bara om, om mat såklart. Och i själva rörelsen så finns det jättemycket åsikter om hur alla hur, liksom strategiska överväganden och ja, hur vi når ett veganskt och Varför tycker du att fler ska vara veganer? För att det vore väl jättebra. För att det är klimatsmart och för att det är bra för personers egen hälsa och för att massa mindre djur skulle behöva dö och så vidare. Ja, men det är också ett sätt att träna sig i att solidarisera med en utsatt grupp som inte liksom ingår i solidaritetsspektrum annars. Det tycker jag är bra det är som en, en fasta, lite grann har ett runt att liksom ha den delen i sig. Jag hade det innan jag blev slutade äta kött så tänkte jag att så här, det är viktigare att. Försöka se till att alla människor mår bra än att bry sig om djuren. Lite så här mm. antropocentrist mm. perspektiv. Mm. Men då var det en kompis som pekade ut att så här, men det finns ju faktiskt ingen motsättning mellan dem. Liksom. Mm. Utan snarare så att börjar man bry sig om, om djurens väl och ve. Mm. Så kommer det också leda till liksom en, en större känslighet för andra varelsers eller mänskliga varelsers mm. lidande. Liksom. Mm. Och det tänker jag att det ligger ganska mycket i. Ja, jag håller verkligen med. Och alla liksom behöver äta, man, man väljer om man ska äta, ingenting är ett icke-val, man kan äta veganskt och vara superengagerad i flyktingrörelse eller feministiska rörelser. Det finns liksom ingenting som gör att det skulle dras bort på något sätt. Intressant att höra om, om alltså, att man kan prata om veganism som en eh, samhällsutopi liksom. mm. som den kopplingen du gjorde till... Eh, till maktstrukturer och, och hierarkier. Som, ja, men med, kan du vara, som frågan, med kan du vara homofob och mm. vegan? Det jag tänker på att det alltså, låter lite lit så man kan prata inom feminismen också. Att mm. man drar den här, det här helhetsgreppet att vara feminist betyder socialism. Alltså att, det, att det blir ett intersektionellt grepp utifrån veganism också. Mm. Att jag är van att höra det från feminism så att det känns såhär... Oh, Ja, men... Ytterlig, ytterligare en anledning att, ja. att, att ha ett helhets, helhetsgrepp på allt förtryck. Mm. Ja, men det är en stor grej om veganism liksom eller om om djur ska kunna ingå i en institutionell analys eller om det liksom urvattnar förtrycksgrunderna för människor och sådär som många pratar om. Jag tycker verkligen att det förstärker varandra. En jätteskillnad är ju att i de flesta förtryckskamper så kan de som är utsatta delta i det och lyftas fram och med representation och så här. Men om om djur är alltid, nästan alltid kanske i alla fall, teoretiskt på ett annat sätt. Det är alltid för en grupp som aldrig är med i samtalet, som inte kan föra sin egen talan. Därför blir det en väldigt stark sens att vara till exempel feminist. Det är liksom så otroligt mycket grader inom allting som man hela tiden kan liksom prata om och analysera. Men antingen så deltar man i förtrycket med djur, mycket eller lite, eller liksom ingenting nästan. Och så här, ja, djuren finns inte där. En del strömningar inom veganism eller jag vet inte hur det du är men mm. så hade man ser människan som ett, ett virus mm. på jorden nästan mm. och någonting som bör, bör försvinna eller reducera. alltså ganska människofientlig inställning mm. jag, jag, är så, jag kan bli dubbelt inställd i den för att vi har, mänskligheten har verkligen inte varit bra för den här planeten men samtidigt så finns det ju ingen poäng i att orsaka människolidande heller så jag vet inte, det där var ingen fråga, men... Mm. Äh, Nej, men i ett, i ett helt hållbart samhälle, i en hållbar värld, skulle det vara bättre att det var mycket mindre människor. Det är svårt att om den här typen av människor, massa liksom, mm. med ändliga resurser. När jag åkte tåg hit så såg jag på en sammanfattning av dokumentären Conspiracy. Mm. Och då, i det där, där statistikgrejerna de presenterade, så sa de att 98% av biomassan på jorden, alltså alla människor och djur. Mm. 98% av den biomassan är antingen människor eller djur som människor äger och kapitaliserar på. Mm. Alltså bara 2% av biomassan på hela jorden är vilt levande djur. Mm. <laughs> det är ganska absurt när jag här. tänker på det. Det låter som någon kissa i all djuphet. Nej, Men alltså Vilka tycker du är de största utmaningarna Med att vara vegan Alltså när det blir enklare och enklare Både att köpa ganska produkter överallt Och med liksom restauranger Och sådär Och det blir en större möjlighet till det hela samhället Så är inte det så väldigt stort tycker jag Jag tycker nästan är svårt Att hitta veganskt på restauranger I alla fall inte om man går till dem Man vet ha liksom, någon produkt Eller i matbutiker och sådär Alltså det allra svåraste just för mig är nog eh, att det är svårt att vara lika hemma och lika avslappnad i, i alla sociala och engagemangssammanhang. Om till exempel härbergen som får lite dumstrad mat från någon och alla äter och det är superenkelt allting. Och ingenting är ju enkelt på det sättet som kan om man är, försöker vara strikt. Det går liksom inte bara att äta det här och något från någonting annat. Det gör att man blir lite så här. Eh, en sjös känsla tycker jag för mig själv i alla fall. Det går liksom inte bara att äta allt som alla andra äter. Och det är jätte synd. Jag saknar den grejen från att jag åt kött faktiskt. Att man kunde, Det fanns en mycket större enhet i ja, det var mycket bättre om det serverades vegans från början bara. Att man kunde äta det tillsammans. Ehm, men nu är det inte så. Det blir en väldigt stor del som, som går förlorad. Alltså. Att äta tillsammans är någonting mm. väldigt Basalt. Ska man prata mm. tro så är det ju är att måltiden som någonting heligt. Mm. Och det är ju egentligen på alla platser. Platser där människor att så äter något tillsammans. så det blir mycket mer att man äter bredvid varandra. Ja. Efter tiden den äter liksom tillsammans och skapar mm. någonting. Men när saker mm. är dumstratts. Jag skulle säga att jag skulle göra en åtskillnad. Alltså bara rent personligt så skulle jag göra en åtskillnad på saker som skulle slängas. Mm. Det är för att slöseriet känns så... Det lidandet som djuret har genomgått känns så mycket mer meningslöst mm. om köttprodukten eller det animaliska produkten hamnar i en soptanna? Då skulle jag personligen vilka ta del av den? Jag, vet inte. jag är vegan, jag tänker så. Det, för mig kommer det nog till att jag tycker att kött är äckligt. Mm. Alltså jag, det var länge sedan jag åt animaliska produkter och vill liksom inte ha det. Plus att jag tror att jag i alla fall blir mer mjölkintolerant liksom, och så av att vara vegan. Det är vanligt att man får känsligare mag och sådär och inte äta det. Och då skulle det vara svårt att någon gång då och då äta sådana mm. produkter. Och att det är skönt att bara ha en princip så jag vet vad jag äter, jag vet vad jag inte äter, det är inte så krångligt, alla som umgås med ofta vet också det. Jag tycker det inte heller att det skulle vara omoraliskt på något sätt att äta dumstrad eller kastad ja, animaliskt mat, men det finns andra delar i det. Det är ju lättare att inte kompromissa om man inte gör små avsteg. Det är lättare att vara konsekvent. Det är mycket lättare. Vi har varit lite inne på det tidigare men är det någonting mer som du känner att du vill säga kring en koppling mellan veganism och kanske ett motstånd mot andra former av dominans, hierarki eller auktoritet? Jo men just den här grejen att vara vegan eller i alla fall att tänka på ett veganskt sätt och försöka att, att se djur som ytterligare en grupp som förtrycks, som inte behöver tryckas, det är helt i onödan, som liksom dör och lider i jättestor omfattning. Är en väldigt bra solidaritetsövning. Och också just att den gruppen är så otroligt utanför allt som vi pratar om annars. När det handlar om människor. Och det går att jämföra olika typer av vidanden och sådär. Och djur finns liksom inte i våran solidaritetsord. Ändå de pratar om allt alltid mänskliga rättigheter. Och det finns ju en del väldigt hårda veganer som pratar om att mänskliga rättigheter är helt värdelösa. om man inte bryr sig om och och sådär. Men det är fint att också leva med liksom djur i solidaritet tycker jag. Att liksom leva som om djur hade ett eget värde och levde för sin egen sak. Men vildlossna brukar ibland använda i broschyror och sådär eh, uttrycket Låt din måltid vittna om en tro på din kärleksfull gud. Och det tycker jag är bra att man är ett vittne för djuren som förtrycks av att detta veganskt. Inte bara att man gör det så att de inte slipper lida utan att man är faktiskt en person som för andra människor vittnar om att det går att göra på ett annat sätt. Det är fint och jag mm. tror verkligen att om man liksom kämpar och solidariserar med sig med djur så kan man lättare känna som motiv för att sätta människor. Det är, det är en väldigt bra. Ämning. Jag tänkte på en följdfråga som jag skulle vilja ställa också och det är om du känner till några exempel på ett bra initiativ där man har lyckats ta in djurs röster om, om någonting eller en fråga liksom. Jag har inga namn eller någonting men jag har hört om ett initiativ med en stam någonstans. Som ville utöka, de hade representativ demokrati och ville utöka vilka som får plats i den. Jag menade då att jättemånga olika grupper inte har en röst, även om man liksom pratar om det, om du Och hade då en grupp som, som skulle bara se till vad är bäst för djuren i det här området. Och så fick då den gruppen, jag kommer inte ihåg hur det var så, 8%. Alltså den gruppens samlade bedömning skulle vara 8% av resultatet. Mm. eller något sånt och det fanns också en grupp som var familjön och man tänkte att ungefär så här stor påverkan har de här liksom grupperna eller idéerna, alltså jag har ingen aning vart det här var men oavsett tycker jag att det är en väldigt bra idé just att ha ett utskott för mm. att det är lätt att kanske tänka i även i en grupp som vill vara djurvänlig att, ja, men det är klart att vi tar hänsyn mm. om det finns ett, någon som bara ska ta det i perspektivet så är det ju, och det är uttalat så är det ju mm. Mycket lättare att det faktiskt händer och inte bara blir prat. Mm. Ja, jag har här på mindre, typ HWBM och församlingar och sådär ibland när det har kommit ett av men ett levande djur, någon som har en hund kanske eller någon så en minigris eller han eller någonting att man då har också slutat äta det den, den djuret på måltid. Och Det tycker jag också är en fin grej att säga. Ja, med hund kanske inte så aktuellt, men om man har liksom hönor som man låter gå frigående i en gård eller liksom i ett boende eller så, så vill man också inte äta dem. Jag jobbade och vi hade två minigrisar till exempel. Och det ledde mer och mer till att ingen ville äta gris på den platsen. Jag tyckte att det var väldigt fint och rimligt av solidaritet för dem av respekt. Så här. Ja, det är väldigt konkret. Mm. Den urbana människan träffar ju inte djur. heller. Man ser ju aldrig djuren äter. Mm. Nu vet jag inte om det är sant att så här, dagisbarn inte vet var kött kommer ifrån. Eller att mm. det är en koppling till djur. Men hela den urbana livsstilen gör ju att det blir osynligt vad, vad köttprodukten kommer ifrån. Så mm. då blir det svårt mm. att skolarisera sig med djuret. För du, kom, du ser det aldrig. Och, och djurfabriken är väldigt slutna det är svårt att veta vad som, vad som pågår om inte en grupp tar sig dit och filmar det och mm. publicerar. Så det är svårt att se för att det finns inga kopplingar, det finns inga beröringspunkter. Ja, liksom. mm. djur är väldigt medlemsigt undantryckta från mm. alla sammanhang. Förutom då i de husdjur liksom som inte förtyr sig som den arten kanske en gång i tiden har gjort. Liksom. Det blir en specialkategori typ. Mm. Några man äter, vad man inte äter. Verkligen. Jag kan tänka att det är lite spännande så här i... Relation till andra sätt att leva. Där folk har ätit djur men har gjort det på ett annat sätt. Alltså, kapitalismen är så extrem för att utifrån det som, som ni pratade om nyss. Så upplever jag att inställningen att här, jag kan äta kött. Men då ska det vara vakuumförpackat och serveras i små fyrkantiga bitar. Mm. Det får absolut inte påminna om ett djur. För då vill jag inte äta det. Den inställningen är ganska vanlig. Mm. Medan du har liksom kanske... Folk som lever mer i harmoni med naturen på andra sätt som ser tillvaron som beskälad. Och det stannar liksom inte vid djur utan det är träd eller växter eller stenar som man också ser som beskälat och lever i relation med. Mm. Uh, och då vet jag i vissa sammanhang så har man också lyft upp att så här, men det tillhör liksom vårt sätt att leva, att äta djur. Mm. Vi gör det på ett sätt annat sätt. Och mm. vi gör det inte på det kapitalistiska sättet att djuren görs till en vara, liksom. mm. utan vi gör det i relation till djuren. Vi liksom slaktar djuren på ett sätt som respekterar deras själ. Alltså jag, jag kan lite om det, liksom. jag bara tänker på den typen av berättelser. Mm. Men jag tänker verkligen att sociologiskt eller så, så ingår det i, i alla kulturer att äta djurprodukter, nästan i alla fall. Alltså för mig är bara det tyngsta att visst, det kanske har varit nödvändigt och det har varit socialt och det har varit liksom kulturellt betingat under jättelång tid. Men det är helt onödigt, i alla fall i, liksom, i den där idag. Det behövs inte, det finns andra produkter, det finns substitut. Det är bättre att leva, att man själv har en en, har en ko på sin gård och så får man mjölk och så slaktar man den när den är gammal eller någonting sånt. Men det behövs inte, det finns ingen nödvändighet i det. Ja, men det finns alltså det sämsta är ju hela tiden kapitaliska produktionen av, av djur. Den här sinnes sinnessjuk också bara att det hålls under från allmänheten helt. Att kamerateam inte får filma. Och... I USA är det till och med att det finns extra hårda regleringar mot personer som mm. bryter sig in på, och filmar mm. på djur djurfabriker. Djur, Eller mm. mot andra. Ja, precis. Det är mycket hårdare straff. Mm och mycket tydligare stempel på wow. den typen av aktivism. Ja, mm. ja det är spännande. Och mm. mm. vi verkligen hålla det undan. Det är förståeligt. Det skulle påverka mm. så sjukt mycket om det fanns en större medvetenhet och om liksom, folk verkligen tog till sig vad det innebär att äta kött mm. i en kapitalisk produktion. Och, så här. och den typen av bilder med liksom uppkäcklingar som mals ner eller mm. vad det kan vara. Liksom, det är, är nästan tabu. Ska vi byta ämne lite kanske och ja, prata precis. om för vindlåsnan, som vi nämnde tidigare, är ju en kristen vegetarisk förening. Mm. Och du var lite inne på det tidigare, men vad, vad betyder veganism i ljuset av, av kristendom? Liksom? Hur, är din tro en inspiration här, eller är det ett hinder? Hur, mm. hur tänker du? Vad finns det för kopplingar? Det är en väldigt bra fråga. Jag blev, precis som du nämnde innan, vegan och den kristna fastan, alltså 40 dagar innan påsk, så... Väljer många personer att äta paradismat som det heter. Och då äter man från eh, ja, att växtrika saker som växer av sig själv och inte kräver någon sorts mod eller offer. kanske för ska att... referera till vilken, vilket vad det är för paradis. Den mm. förtydligar att det syftar tillbaka på Edens lustgård mm. och eh, den bibliska berättelsen om tiden innan syndafallet. Mm. Alltså the Absolut. big storm. Det är också en fin symbol för ett paradis där folk lever för sig själva och för sin liksom, egen vilja man väljer själv när man blir avslut sitt liv eller så. Eller liksom um, Men då var det absolut en inspiration. Min tro har liksom, varit en av de starkaste anledningarna tror jag. Också för att jag under lång tid var med i olika solidaritetsrörelser och hela tiden försökte hitta... De grupper som var utsatta och som var, som du såg i Bibeln om dessa mina minsta och sådär. Och helt plötsligt så, så förstod jag att djur kunde ingå i det. Framförallt att kyrkan är en så stark gemenskap där man kan testa olika saker som inte bara ligger på individnivå utan man kan liksom skapa saker som inte blir moralism mot enskilda personer utan där kan man vara någonting speciellt. Alltså en enskild församling eller en enskild kristen gemenskap eller gemenskap överhuvudtaget kan testa att äta vegetariskt eller organs när man samlas. Och det tycker jag är en jättestark inspiration att så här, det liberala samhället allt handlar om marknadsföring av sig själv, av sin egen individ, av sin produkt, behöver inte gälla där. Det finns en, en större idé och det är väldigt bra. Men nu skulle jag ändå säga att liksom, kyrkan eller så är ganska likgiltig inspiration för att jag är vegan. Jag tycker det finns nog liksom, samhälleliga argument för att vara det och framförallt djurrättsliga och klimatmässiga. Men jag tycker heller inte kyrkan i så stor utsträckning är... Eller liksom uppmuntra till att äta veganskt som snarare hindrar liksom, Men tro kan verkligen vara en jättestark inspiration. Helt klart. Och där försöker ju Vildåsna hjälpa till. Det finns väl framförallt ganska mycket teologiska argument om, om man bara skulle bortse... Om, om man nu av någon konstig anledning skulle bortse från de andra djurrättsliga argumenten. Mm. Så finns det ju om idéer som människans eh, relation till djuren, som, alltså, eller till jorden överhuvudtaget, som en slags, som en slags förvaltare. Mm. Som en stor trädgårdsmästare, även om trädgårdsmästaren dominerar sin och, och eh, dikterar alla regler. Men är så alltså ändå mm. en person som har till uppdrag att se till att allt funkar. Bibeln mm. har man gjort förvaltare. Mm. Så det finns ju den typen av argument också. Ja, men det är en fin bild, tycker jag. Människan på något sätt ändå förvaltar, men inte på något sätt behöver liksom sätta sig över, De bara se till att alla skulle kunna leva i harmoni. Och det kan kyrkan göra, som mm. ett avantgard mot samhället, kanske. Alltså i kristna sammanhang och i kyrkan, hur upplever du att synen på veganism ser ut? Jag upplever att klimatskäl är väldigt... De går liksom hem, i alla fall i Svenska kyrkan och kyrkan. Det finns en medvetenhet om att det är bra att liksom, förvalta jorden, ta hand om Guds miljö och sådana saker. När man pratar djuret så finns det inte alls någon stor förståelse tycker jag och därför faller veganism ganska mycket. Men många försämringar, många grupper som börjar äta vegetariskt tillsammans vilket är jättebra men då handlar det fortfarande om klimatskäl hela tiden. Vilket är synd, det skulle vara på tiden men öppnar diskussion till Ja, men som, som jag sa innan, så här, hur vilken typ av känsla vill vi att vår måltid ska, ska ge i den här gemenskapen? Kan vi på något sätt göra så att vi speglar Gud i det vi äter och i allt annat vi är som gemenskap? Det finns inget negativt med att göra det och det finns liksom ingen moralism kring om enskilda personer har lokat till att på olika sätt. Men det går att bli radikalare tillsammans i grupp och det använder inte kyrkan så mycket. Men alltså, veganism måste ju vara bra mycket bättre än vegetarisk kost, mm. äh, också av miljöskäl. Mm. Alltså, att producera mjölk kräver ju fortfarande att man har så mängder mängd till det exempel. Jag Där tänker borde... att du borde gå hem enklare i kyrkan då. Ja, eller att veganism också borde gå hem den vägen liksom. Mm. Men det är många som inte gör den kopplingen så. Men det är att det som. Den hoppar över ett steg i den logiska tankebanan mm. men vad, vad tror du att det beror på att djurets argumenten inte, inte går fram om gissning ja, men jag, jag tänker att det är ganska samma som i hela samhället att någonstans måste man skilja på människor och djur eh, visst det kanske inte måste vara ganska liksom, djurproduktioner och djurfabriker men det går aldrig att jämställa människor och djur idén och då kan man lika gärna släppa tanken på att inte äta djur och här. Jag vet inte, det är synd att det är så, men djurrättsliga argument, jag vet inte. Men kan det vara lite så här inte. att man känns hotad av djuren typ? Mm. Människan, speciellt i kristna sammanhang så är ju människan alltid skapelsens krona, mm. förvaltaren, mm. Den, mm. den kloka, den gudalika liksom. Men jag tror att det hotar diakonin också väldigt mycket. Att man känner mm. att vi har ett starkt socialt ansvar i den här församlingen, vi bryr oss om den här grupperna, det är typ utsatta personer, kanske hemlösa, kanske flyktingar. Kanske personer som presterade eller så. Vi kan inte liksom bredda den hur mycket som helst. Vi har redan vår solaritetsempati fylld. Jag har aldrig hört någon säga så men jag tror att det är lite sånt som är i grunden. Att man känner sig hotad i att man faktiskt redan gör goda saker och inte behöver någon som kommer och liksom berättar att det finns andra sätt att också göra goda saker på och spegla Guds rike. Men det finns liksom mycket större möjlighet tycker jag i församlingar än i största delen av majoritetssamhället. Att kunna experimentera med och testa och liksom... Ja, jag är förvånad över att argument och liksom mekanism inte frodas mer i, i samfundet. Jag tycker det är konstigt. Jag tänker lite att alltså jag vill jättegärna ställa lite frågor om så här, de klassiska kristna motargumenten. Mm. Och, eller jag tänker så här också att mycket av anledningen till att djuret kanske inte går hem med att kristendomen har liksom en klassisk antropocentrisk syn. Med, precis som Alice var inne på, människan i centrum. Den hänger ihop med det här allmänna humanistiska och att se det en mer ekosofisk syn eller så här helhetlig syn är svår att ta till sig av den anledningen. Mm. Jag tänker lite på, så här som kristen så uh, pratar en ju ganska mycket om lärjungaskap och att följa Jesus exempel, mm. um, eller att leva ut ett lärjungaskap. Och tittar man på en del bibliska passager liksom, så verkar inte Jesus haft något emot köttätande och det går ju att läsa ut typ att Jesus åt fisk till exempel. Mm. Och blir det inte lite så här en självmotsägelse att uh, om Jesus åt fisk, att det kan vara fel att göra det liksom. mm. Jesus säger ju ändå förebilden och anses vara ofelbar liksom. mm. Vad han det om, om han har åt fisk eller jag vet att sådana argument är väldigt viktiga för en del personer, jag växte upp med liksom den typen av tanke kring Jesu livet, för mig är det inte det eh, liksom en teologi som jag Jag tänker inte den vanan nu men jag tänker att det viktiga Jesu levde i en tid där typ alla åt fisk som jag förstår det och det var väldigt svårt att leva på andra sätt. Alltså Jesus ofelbarhet tycker jag man snarare kan prata om hur skulle Jesus leva idag. Skulle liksom Jesus tycka att det var okej okay med att äta djur från djurfabriker? Är det jämförbart med alltså de, de grundläggande idéer som Jesus hade till att leva som Jesus gjorde? Hur kan man överföra de idéerna kring till nutid i den här kontexten? Vad innebär de nu i sådana fall? Inte bara se så se olika grejer. Alltså just det, är en begränsad tid, det begränsade saker, allt det kan man inte bara ta tycker jag. Det finns ju också en del texter från det som kallas för apokryferna, alltså mm. en del samtid, nästan samtida bibliska skrifter som ändå inte kommer med i Bibeln. Mm. Där det finns berättelser om hur Jesus interagerar med, med djur. Mm. Jag tror att det finns med i Annika och Okay, en utav dem kan du bara name namedroppa av en den så kan, den som är intresserad, kanske läser den? Och... Jordens mm. herrar har skrivit av L så Pelle Strindlund, ja. Annika Spalde och Pelle Strindlund, alltså de vi pratar om, så. Ja. Annika och Pelle. Ja, de har skrivit jättemycket bra. Ja. För den som är intresserad av krisseperspektiv och djuret så är väl det... Vi har dem då i hyllarna, kanske kan lita fram oss. Vi kan, också kan också. låna om någon här? Ja. <laughs> <Ja>, absolut. <laughs> Jordens herrar är en bok i alla fall. Men den är ju jättebra. Mm. Så det mm. vara ett bra tips. Ja. Kärningsbudskapet tror jag är Jag tänker också att det handlar lite om så här bibelsyn. Eller jag fick en bok utlånad till mig som handlar om så här hur man kan se på inspirationen i bibeln. Att bibelns böcker kanske inte tänkta som liksom en historiebok som exakt beskrev vad Jesus gjorde. Eller mm. hur vi ska leva eller vad det nu kan vara. Utan mer som, mer som en predikning. Mm. Liksom, att det blir vettigare att läsa bibelböckerna som en predikan. Alltså mm. en, så här en sedelärande berättelse som vi kan ta till oss och lära oss någonting av men som inte beskriver akkurat ett historiskt sammanhang. Mm. Och det tänker jag kan vara ett intressant sätt att ta till sig. Mm. Jag håller verkligen med om det du säger med att fundera mer i vår kontext vad det kan innebära. För mm. att det är ett helt annat sammanhang vi befinner oss i eller samhälle vi befinner oss i. Ja, jag tänker verkligen att... Eh... Liksom allt Jesus gjorde och sa var inte lika viktigt, utan var är de centrala delarna? Vad är liksom, Jesus stora uppdrag att liksom pratika om att äta kött? Det är svårt att tänka sig, utan det var, liksom, det var någonting som var en del av den kontexten, tänker jag. Eh, och det var inte alls någonting som, ja, men, som var det, st det stora som liksom kyrkan borde ta till sig nu tid framför allt. Jag tycker ja. också att den, den typen av argument känns som undanflykter. men mm. har med det samma logik som jag skulle kunna påstå med den logiken att vi borde ha en viss typ av kläder för att mm. Jesus hade det eller mm. att han borde här, arbeta med att vara snickare eller någonting mm. och det blir ju absurt, mm. det har ju den som Jag misstänker starkt att Jesus inte borstade tänderna eller använde munskölj med flår progressivt, progressivt. <laughs> <laughs> ah. så att äh eh, <laughs> <laughs> lägra duscha Förlåt. Det skulle ju bli så här skön primitivist-säkt liksom, som vägrar att köra runt med så här eh, konstiga sarkar som man föreställer sig. Men jag tänker också att så här, om, om kristna personer som har sån som bibelsyn och sån argument inte tycker att det räcker med att vi pajar vår planet annat genom att äta kött och massa andra grejer. Det är dåligt för ens egen hälsa. Det är skit och som dör. Om liksom man tycker att den. Idén att helhetsortkött till exempel väger upp allting annat, ja, då får man ju jobba på sin bibel. Är inte minst problem. Däremot funderar du lite på så här: om kristna bör vara veganer, om mm. eh, man har den typen av liksom moralisk idé att alltså, säga: det här är helhetligt eller bra liv. Liksom, mm. eh, blir det inte redeligt att man börjar bygga upp någon typ av så här syndakatalog? Och det begreppet behöver vi nog förklara lite närmare. Ah, du mig? Syn syndakatalogen är väl. Jag vet inte om det är officiellt eller inofficiellt namn på, speciellt i eh, Tuping-kyrkan på 50-talet där det nästan på riktigt fanns en sån där katalog med grejer du som kristning inte skulle göra och det innefattade vi slängde på håret, kvinnor fick inte ha kort hår, du fick inte gå på bio, du fick inte spela kort och flera andra saker som känns absurda. Men... <när> det här är jätteparentes men jag har en jättespännande förklaring till varför, varför det var förbjudet att gå på bio i Pinsrörelsen. Mm. Och det var för att när biograferna började dyka upp och så här, det var ett annat Sverige med mer trångboddhet och ingen plats för ungdomar att träffas utan, mm. liksom, utanför hemmet. Så det var asvanligt att folk gick på bio för att ligga mm -hmm. längst bak i biosalongerna. Och därför så tyckte Pinskyrkorna inte att ungdomarna skulle gå till biografen. Då kunde de kanske ha sex med varandra. Oj, alltså... Sen nuppar längst bak i en biograf. Jag vet alltså, inte om det känns romantiskt. En <laughs> det kanske inte. Jag vet inte. Hellre det än en buske. Det är inget Det är lite varmt och mysigt. Och... Men det... ja, vi kanske ska <laughs> tillbaka det ämnet. Vi <laughs> <laughs> <Du> kan klippa här. <laughs> ja, så alltså, gott strunt i det. <laughs> Scenekatalog var ämnet. Ja. Precis. Man, alltså, blir det inte liksom en ganska så här puritanistisk idé mm. någonstans om att du måste vara vegan, du måste... måste ja, men, det blev väldigt många så här... Ja. Mm, det är en av motargumenten som många ofta har. Alltså kom inte till mig och säger jag borde leva mitt liv, jag har en relation med Gud, det är oss emellan. Kom inte liksom av de här ifrån dunkarna um, Och det är ju så här, är ett väldigt negativt knyppat ord. Jag tänker att problemet där var både att det kom uppifrån, att det var en... Tror jag i alla fall. Det kan säkert teologin bättre. En, en ledning som berättade hur alla skulle leva och att man var allting på individnivå. Det var liksom att, som att alla hade samma förutsättningar att leva ett vettigt kristet liv. och inte som att man har olika saker att kämpa med att saker är olika svårt för olika personer och sådär. Så att prata liksom om att veganism skulle vara en sorts krav för att vara med i en försämning eller så som kommer uppifrån vår förödande. Och det som är så bra istället är att Liksom veganska idéer och solidaritetsidéer kan spiras underifrån och kan liksom pratas om. Man kan ha olika seminarier och olika förtjänningar och prata om hur, vad innebär det innebär för min kost, för mitt liv att följa Jesus, att vara en lärjunge. Eh, hur kan det ta sig andra uttryck? Alltså det, det riktigt positiva med kyrkan är att, att man också kan manifestera saker som sagt flera gånger i en gemenskap Man måste inte bara ligga på individnivå. Det vore bra liksom, om fler var veganer men jag skulle aldrig prata om det som ett krav som kristen eller så. Utan, alltså sådana typer av, av moralkrav kring personer, enskilda personer lever. Ja, det är farligt. Men däremot att försöka jobba in värden och dygder som man kan sedan jobba kring och som kan sprida sig och kan liksom, förmedlas vidare är jättebra. Och där ingår det liksom, solidaritet om skapelsen, om djur. Det borde kyrkan prata mycket mer om, och varför det liksom ingår i den kristna berättelsen och sådär, vad tänker du? Kanske här också, alltså, man, man kan ju alltid väga dygderna och livet som en kanske vore bra om man levde mot, mot nåden liksom, som också är en kristen praktik om mm. att erkänna att vi faktiskt är människor och har olika saker att kämpa med. Mm. Jag tänker att de sakerna alltid måste gå hand i hand och som du säger, men vi alla har inte samma förutsättningar att eh, att leva ett moraliskt korrekt liv. Mm. Liksom. Sen ibland så, är det ju, så har ju personer ursäkter och ibland har personer svårigheter. Mm. Och Absolut. det är helt olika saker. Mm. Men det är också som du, som du säger, det har inte jag tänkt på innan, men att eh, den här typen av gemenskap kan vara en plats där, där man provar. Och det skulle kunna vara väldigt starkt om det användes på rätt sätt. Liksom. Att en grupp tillsammans går och säger, okej, okay, hur kan vi ta på allvar de här idéerna som vi försöker leva av, kan vi testa olika experiment, kan vi ha en fasta en gång per år vi kanske kan ha andra fastor i andra sammanhang kring att försöka liksom formas tillsammans det är väldigt starkt, som inte alltså den typen av praktik finns inte så mycket i resten av samhället tycker jag, det är mm. jättebra och att det blir väldigt kravlöst på ett sätt kan det låta toppstyrt att så här, nu bestämmer vi kyrkan att så här, jag tänker som, som församling så bestämmer så här, gemenskapen är allas, så att det blir inte heller som om en politiker hade bestämt att nej men nu ska folk leva så här att det kan bli mer ett gemenskapsbeslut. Mm. Förutsatt att alla blir delaktiga och informerade. Mm. Ja precis, om man till exempel skulle testa att äta vegansk i en hel så måste det vara någonting som byggs på under lång tid tills alla fått vara med i samtalet. Tänker mm. jag, men efter det så kan det bli något väldigt bra. Jag vet till exempel en kyrka utanför Lund som hade en vegetarisk kampanj testade att äta. Det kom delvis underifrån och delvis uppifrån tror jag men... Och testade att äta helt vegetariskt i ett år eller vad det var. Det ledde till många bra saker. Men också till exempel att de som var lantbrukare i församlingen kände sig exkluderade. Och kände att det är som jobb <kör> och kanske kall om man ser det så. Inte längre passade i församlingen. Och det är jättetråkigt. Den grejen i sig är ett nystryckande tycker jag. Alltså just när personer blir exkluderande av någonting som man pratar om. Som något som alla borde ta del av. Eller mm. ha del av. Och det är ju också en som konflikt mellan samhällsgrupper som jag, jag är uppvuxen på landet. Mm. Och som jag kan ibland ställa mig dubbel till. Mm. Att veganism ibland blir så här frågan om stad versus land. Mm. För veganerna i instan och jordbrukarna på landet. Mm. Och på landet är folk alltid dumma huvudet och bakåtsträvare. Mm. Och att vi får en sån samhällsberättelse. Mm. Istället för att... För att landbrukare är ofta människor väldigt det, det, det är ett svårt jobb, det är ett hårt jobb. Och det måste ofta vara en livsstil. Mm. Hur kan vi göra den här förändringen tillsammans? Liksom, och gå ifrån ett samhälle och ett yrke där, eller, som leder till att många djur får lida. Liksom. Är det är svårt, mm. speciellt i en församling där det finns en ambition att, att behandla varandra som syskon. Mm. Och, om de människor känner att men, våra röster hörs inte. Någonstans skulle jag önska att det gick att ta liksom, nästa steg- utifrån det. Att gå från att se det liksom, som att det är en person som måste ta jättestort ansvar för att förse samhället med kött och när samhället sen liksom inte vill ha kött längre så det blir den personen inom citationstecken värdelös. Istället ser så här matproduktion som ett kollektivt ansvar som, som flera människor behöver vara delaktiga i och hjälpas åt. Att alla har ett ansvar för att förse varandra med mat. Liksom. Mm, mm. Där lantbrukaren inte behöver bli exkluderad utan kan vara en del av förändringsprocessen. Liksom. Mm. Egentligen den viktigaste. Tänk om lantbrukarna ja. drev den här rörelsen mm. istället och ja. var de från risk. De säger ni får inget kött. Mm. Sluta, ja. det här är inte bra. Vi behöver en växtproduktion. Ja. Mm. Men där handlar det också om så här att förändra den kapitalistiska logiken där kanske köttproduktionen är det som ger lönsamhet mm. i ett lantbruk. Liksom. Det är ju många som, köttdjur ger ju mycket mer pengar. Det är mm. många som växlar från en från mjölkdjur till köttdjur. Mm. Man växer det mycket på plats effektivt. Mm. Mm. Så det är väl. Men jag tänker också, i, alltså i församlingen är ett jättetunt argument just som vi pratade om inom måltiden och samlandet och gemenskapen. Hur man kan ha en gemenskap så många som möjligt äter samma sak. Det mm. är superviktigt och särskilt om man tränar andra andra liksom religioner och, och matkulturer. Om man skulle ha en till exempel en vegansk praxis så skulle mm. det så otroligt många fler bli inkluderade i att kunna äta samma sak bara. Tänk allerg allergener bara. Ja, bara det. Mm. Jag träffade en man här häromdagen som inte var religiös eller någonting men han sa så här. Jag tycker det är så tråkigt att det, att det finns så mycket fläsk överallt på restauranger. Jag tycker det är så synd om muslimer som bor i den här staden som nu har slutat äta fläsk mm. bara i sitt han kände inte ens någon muslim. Mm. Jag tyckte att det var väldigt fint och en vettig tanke bara så här varför måste samhället vara så exkluderande mm. mot så stora grupper? Mm. Jag kanske kan dra av mitt lilla löns trots att. Men det är också rent liksom, utifrån ett klassperspektiv att mm. vegetarisk mat är billigare. Mm. Och har man det som en praxis i en organisation så behöver liksom inte det här särintresset att äta kött mm. kosta organisationen en massa resurser. Mm, det är också tungt. Utan då kan du liksom öppna upp och göra det mer lättillgängligt. Att du har praxis att göra det så billigt som möjligt så att fler kan vara med. Liksom. Mm, mm. Det blir ju lättare att göra det med en vegetarisk eller vegansk kost. Liksom. Mm. Ja, men verkligen. Och en sak som många säkert tycker är jobbigt är att man inte är van vid den veganska kosten och liksom kan laga den och tänka att då blir äckligare och så sådär. Men det är ju en extra bra liksom, utmaning att man kan lära sig någonting tillsammans. Mm. Så att ihop lite veganska mat och den där församling, det skulle vara väldigt vettigt. Vi kanske ska, nu har vi pratat jättelänge, Mm. Och det är varit kul Men vi kanske ska wrap it up lite grann eh, Jo men för den som så här, känner att det är dags att sluta behandla djur som handelsvaror Och sluta bidra till att djur torteras, mördas och våldtas Hur blir det en vegan? Om man liksom deltar i kyrkoår eller på något sätt vill ta del av kristna grejer Så tycker jag att veganfasta är skitbra 40 dagar innan påsk, vill oss när man kampanjer och projekt Alltså en månad är en bra tid för att vänja sig vid saker tycker jag och att man inte gör det själv. Utan då kanske det är ett visst antal personer som gör det tillsammans. Och man kan få liksom tips från varandra. Kan bli en grupp och så här. Det är jättebra. Man kan också kontakta Vildåsna med frågor. Och kanske gå med i en lokalförening om det finns någon där. Sen finns det jättemånga bra hemsorier. Bara googla typ så här. Vad ska jag äta mina 31: första dagar som vegan och sånt här. Det är bra. Sen tror jag alltid att det är skitsvårt att, bli, att liksom göra någon stor förändring själv. Det är mycket bättre att försöka gå ihop med någon kompis eller en grupp. Eller om det skulle vara så att det finns en, en företag till exempel som försöker äta veganskt. Att liksom vara med där och dras fram i den rörelsen. Men om man har till exempel en partner, om man bor med eller så. Och tänker att, ja men liksom gör någon sorts riskanalys. Vad kommer vara svårt för mig om jag blir vegan? Vad kommer göra att jag troligtvis inte kommer att vara kvar i det? Kan jag liksom förebygga det på något sätt? Och då kanske det är att alla runt om mig äter inte veganskt. Ska man prata med dem i förväg förväxt? Jag vill testa att vara vegan. Är det okej okay för er att vi äter veganskt? Liksom under en viss period till exempel. Det tror jag är, är jättebra. Att ta med fler på tåget. Jag, men jag har hört sådana berättelser ibland och Liksom typ aldrig om någon som blivit sur. Utan så här, varför inte peppa den personens vilja till att göra det här. Även om man inte själv vill testa. Men åtminstone när man är tillsammans. Det är Kanske riktigt. lite jämförbart med så här. jag vill sluta röka typ. Mm. Jag vill sluta äta kött. Hjälp mig i mitt val typ. Mm. Ja, precis. Mm. Om man ser tjättarna som ett missbrukt att man behöver fördias ja. från. Nu har vi en sån här bästa vegantipsfråga, fråga men du typ svarar på det. Så har att... mm. du bästa vegantips? Ja. Jag kan ta det till ja, det typ det kanske du kan du innan. Får jag det ja För det är ju så färskt i minnet. Att man kan, alltså med mat just... Att man kan eh, ta en daddel, ta ur kärnan och kalla i jordnötssmör och sen frysa in och äta fryset. Mm -hmm. Jag har inte ens testat men det lät väldigt gott. Det var helt fantastiskt. Mm. Min rumskompis hade gjort det. Mm. Och så råkade jag äta det ur frysen för att det råkar hända ibland i kollektiv att du hittar någonting gott i fryset. Och det var helt insane gott. Fy gott. Okay. Så dadel, jordnötssmör, frys. Ja, det är nice. Jag har precis börjat använda matspirerade till allting också. Mm. Det tycker jag förenklar allting. Jag vill, eller jag orkar liksom göra mycket mer komplicerad mat och sånt för det, som inte tar lika lång tid. Det är tips. Allt finns tips. Mitt största problem med att äta mindre animaliska produkter är att det skulle kräva mer planering. Och framförallt det här med att äta ute. Speciellt på mer glesbygd så är det svårt med alternativ. Mm. Har du någon quick fix? <laughs> Med planering alltså att man måste veta när man ska ta med matlådor och sånt. Mm. Eller, ja. Men jag tänker det negativa på glesbygda är ju såklart att det inte finns så mycket alternativ ofta. Men det positiva är att man kan känna eller lära känna liksom, de alternativ som finns på ett bättre sätt. Det har jag också hört historier om ibland att man säger att det kanske finns en pizzeria i där man har ingen pizza Det är köpt. Vad ska man göra? Men då kanske man kan prata med dem. så här skulle vi kunna sätta ihop en sån här en pizza? Och sen drömma med alla man känner det dit varje gång man ska äta snabbmat här. Jag tror inte så mycket på alla de här valfriheterna. Man behöver inte mycket som helst. Man kanske liksom efter ett tag har två stycken restauranger på sin ort. Som har ett vegansk alternativ var. Och då kan man gå dit. Så är det alltid som vegan. Man får välja sig vid att allt liksom är inte öppet för mig. Världen ligger inte öppen. eller världens liksom mat. Och jag tycker att det är skönt. Jag har det här med planeringen med matlåda? Kanske är lite samma tema. Jag tänker också att så här försöka få med fler på torget som vi pratade om innan. Det är en bra grej. Mm. Om man har till exempel jobbfika eller så kanske man kan tänka att vi åtminstone varannan vecka ska ha helvegansk fika eller åtminstone en alternativ. Det är liksom inte så svårt. Alla kan göra det efter ett tag. Det har jag hört någon som sa om till exempel det var ett arbetsteam och det var bara köttätare men så var det en person som helt plötsligt sa att varje gång jag har fikat på jobbet då kommer jag köra veganskt från nu. För jag har hört att det är bra för djur och miljö och allt möjligt. Är det okej för er? då då blev alla här men shit, var spännande. Och så var det fler som hängde på. Så efter ett tag började de här bara köttisar äta veganskt när de åt jobbfika. Jag tyckte att det var en så fin grej. Det behöver liksom inte vara svårare än så många. Ta två små, små etapper i taget. Och väldigt avdramatiserat också. Bara, jag kommer göra så här är det okej? menar, då minimerar man ju att folk känner sig överkörda. Eller att man är moralist över så man behöver inte göra det hotfullt heller att säga, jag är veganskt, snälla tänk på mig, alla måste alltid göra veganskt, men så här, när jag gör någonting då kommer jag att från och nu. Det tycker jag var en bra ingång. Det kan gå att driva som en facklig fråga också. Ja, precis. Att, äh, många organisationer och många fackförbund har ju en äh, miljöpolicy mm. och den vägen går det att driva. Mm. Sen finns det nog inte så många organisationer som har en djurrättspolicy. Tyvärr. Nej, tyvärr. Eller, det kan komma. Om en policy så är det ett bra sätt. Okay. Nu har vi slut på frågor. Mm -hmm. Vi har jättemånga frågor. Mm -hmm. mm. Mm. Är det någonting mer du vill tillägga? Eller är det något som vi borde ha pratat om? Jag vill att ni ska fråga som i värvet när han frågar. Vem tycker ni att jag ska bo intervjua? Ja! Eller om vad? Vem och om vad? Eller särskilt? Uh, vem har jag inte tänkt på? Jag har inte tänkt på det alls. Jag kommer på nu menar. Jag struntade i det. Ja, alltså jag skulle vilja, jag sa innan vi började, att jag inte har lyssnat lyssna på alla andra avsnitt. Jag ska göra det lite Jag skulle vilja att ni pratar om hur psykisk ohälsa av personer med psykisk ohälsa kan påverka gemenskaper och utopier Ja, oh, det har vi tänkt på. Och bra ja, det bra. säger det. Mm, det skulle jag jättegärna vilja. Jag har inte hört så många duktiga personer prata om det och lyfta de frågorna. Hur liksom funkar våra gemenskapsyttringar? Ja, När liksom den psykiska hälsan kanske mm. inte är på hyfsat samma nivå som alla här. Mm. Det det är jätteviktigt. Är intressant hur viktigt. Viktigt. Mm. kampperspektiv också inte ja. mm. brännas ut eller skapa miljöer där det får ut. Mm. Vi snackade lite om det typ på lunchen angående typ Foucault, mm. eller Michael eller Mm. och Anne Heberlein, mm. med så här, perspektiv på psykisk ohälsa. En vansin, den nya personen eller det vansinniga mm. samhället. Mm. Just och Bra, nu att, får vi akta oss ja. till avsnitt. Ja, precis. Men det är ett jätteintressant tema <laughs> ja. med just Speciellt om en har erfarenhet av att vara i rörelse, liksom, där personen mått olika bra och haft olika behov. Liksom. Eller, eller har erfarenhet av psykisk ohälsa och känns tveksam i att gå in i mm. rörelse. Utbrändhet är också en sån här sak som kan drabba folk liksom, på grund Verkligen. av eh, att de vill mycket och inte har liksom, förutsättningarna eller att, Och där har ni en teaser. Stänga av så ska vi fortsätta med det här spännande samtalet off mic. Ja, oh, ordet over and out. Vandalism, var går gränsen för skadegörelse, skadegörelse, va va va va vandalism. Vargur gensen för skad görelse ska du görelse va va va, va vadda, för skad görelse ska du görelse va va va, va för skad görelse ska du görelse ska du görelse ska du görelse ska görs ska Förträden falla och jag inte där Filosofi all ära Fel teologi blir makt Det alla kan prisa och bära Frukten och önska sig liv Bortom liv, ja så här är jag i ditt kollektiv Hur kan vi se bortom vi kanske genom att släppa allt och låta bli Och plocka ner Stoppa ner, plocka mer Hörru, plocka ner, stoppa ner, plocka ner. Plocka mer, plocka mer Sak säker, när jag är borta Vad finns det för min nästa Att plocka hem förutom en tom korg Paja en ruta, straff för det Fängelse, sen tidigare ostraffad Blev böter Och skadestånd Fylld med tom sorg jag går i kalhygget för Stockholm. Finns det några alternativ till det bygget? Kanske inga som det ser ut nu Förutom att börja cykla, gå och springa Vart går gränsen för skadegörelse? Hör träden falla och jag inte där Faller träden, faller vi Faller träden, faller vi Faller av I dess spår ensamheten som står utan hänsyn till samhällsklass Som ens verk, ätit till frukost, Känslan. att stå ensam Inför bråddjupet och vinden ropar kall Ni har tappat, Nej. kopplingen till allt Klart det behövs tröst för sånt, men vem vet hur man gör Falska behov, och tusen längre Det är fallit färlig jag är trött och jag vacklar jag frihet från ansvar. Jag grejer och skönhet på jackan som gör min del av den liten hitt som alla har så ingen ser på mig Jag känner igen sig själ, Det بودia hemskt. Är det sånt som gör en fri. Faller träden faller vi. Faller träden, faller vi. Faller Om vi kunde känna kopplingen till alla och allt starkare dåligt samvete. Skulle det ge oss kraft att ta varandras hjälp och jämna ut möjligheter? Skulle vi kanske veta mer vad verklig vandalism är? Skulle vi kanske veta mer Verklig vandalism är Tänk om vi sätter oss ner för att lista ut Vad som lyfter, vad som bär Vi kommer fram till att det räcker med att sitta här Om vi når dit Skulle vi kanske veta mer Vad verklig vandalism är Skulle vi kanske veta mer Vad verklig vandalism är Tänk om vi kunde se gräset växa Vilken möjlighet för oss att växa Om vi ser all den kraft som marken bär All den kraft som marken bär Skulle vi kanske veta mer Vad verklig vandalism är Skulle vi kanske veta mer Vad verklig vandalism är det falla och jag inte